Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Det finns mycket man kan fundera över när man är folklorister som Bengta och jag är. Vi kan till exempel fundera över varför flugsvampen har blivit en sån populär juldekoration. Jag hittade en notis i Dagens Nyheter- publicerad julafton 1938 där man klagade på alla krusidulliga blomsterkorgar som var överdekorerade med konstgjorda flugsvampar, tomtnissa fåglar, klockor och mera sånt. Och att det är flugsvampar och inga andra svampar i blomsterkorgarna till jul det har väl antagligen sin förklaring i att flugsvampen är röd och passar bra med allt annat rött som numera hör julen till. Svårare är det nog antagligen inte. Men ute i naturen är den hur som helst väldigt giftig och den syns på långt håll. Men det finns också en underjordisk svamp som de flesta nog aldrig har sett och det är jordtryffel. Ja, jordtryffel är spännande. Den växer ofta under mossan vid tall och granrötter och den kan bli stor som en valnöt ungefär. Och ett äldre namn på jordtryffeln det är Gjort eh, språng. Och här, det är då helt enkelt eh, när jorden be, bestiger en hona. Och eh, då trodde man att det kunde droppa sædesvetska från jorden ner på marken, och då blev det en sån här svamp. Eh, den här föreställningen finns om väldigt många svampar, och den var till och med accepterad som. Eh, som vetenskaplig, vetenskapligt sann eh, ännu på 1700-talet. Det var eh, sedesvetska eller avföring från både djur och människor, trodde man, som blev svampar. Det var innan man hade funnit att det är ett underjordiskt eh, museum som eh, ger upphov till det här. Att, att svamparna det är liksom frukterna på det här underjordiska, underjordiska väven. En annan benämning på den här svampen har varit ståndpers. och det är ett ord som egentligen bara betyder alltså stånd på en, en könsläm men när det här salufördes på apoteken då latiniserade man det så att det skulle låta lite finare ståndpercium och varför köpte folk det här på apotek? Jo, det var för att man trodde att det den här svampen, om man gav den till kor så eh, blev de, eh, ville de ta tjur som benämningen var. Och eh, andra sådana här folkliga benämningar har varit löpekulor, bråttom, knölar, oxpära, granäpple. Och man kan undra hur kom den här uppfattningen att, eh, att det här var någonting som var... Bra för könsdriften, att det var ett aphrodisiakum. Jo, det var alltså en likhetsassociation. Den här eh, svampen liknar en testikel och det måste vara hela förklaringen. Men en svamp som det finns mest folk tror kring är nog ändå den gula slämsvamp som kallas trollsmör. Eller som man säger egentligen pukskit. Och först måste man väl då reda ut vad puken var. och Det var en sorts levande varelse. Som drog välstånd till ägaren och som gjorde skada ohäng hos grannarna. Och en person som misstänkte ha puken, han var alltså därför både hatad och föraktad. Men pukskiten då? Jo, det var då svampen som allmänt också var bekant under namnet trollsmör. Och som man kallade pukskit. Och det trodde man var pukens avföring. Och då kommer man till poängen. Det är nämligen att man brände pukskiten i en korsväg en torsdagsnatt. Skulle den som rådde om puken även komma? Och på så sätt fick man veta vem som var den skyldige. Det var ett sätt att komma åt den. Pukskiten. Ja, alltså det som gjorde att kärringar som då troddes ha en sån här puke eller bjära som också kallades på andra håll i Norrland... Eh, man trodde att hon använde den här eh, hjälparen för att eh, få grädde från grannarna. Så att eh, det var helt enkelt eh, grädde som den här puken hade sugit från grannarnas kor som då stänkte ut när den rullade hem till sin husmor. Och... Eh, man har bränt pukskiten men man kunde också ta och piska den och då skulle man ta liksom av eh, sju eller nio olika sorters träd, kvistar och, så här. och Sen piskade man det där också då i rituellt eh, en kväll och då skulle liksom för varje slag så skulle ägarinnan känna smärtor och hon skulle känna sig tvingad att springa dit va? och då kunde man avslöja mm. henne. Nu ska vi byta ämne till något så storartat som ett bokverk om folksagan i Sverige. Tre gedigna band på tillsammans nästan 2000 sidor, fulla med sagotexter, sakkunnigt kommenterade av utgivarna Per Gustafsson och Ulf Palmenfelt. Den ena är själv sagoberättare och ansvarig för berättarfestivalen i Ljungby i Småland och den andra är professor i meritus i etnologi med berättartradition som specialitet. Nu är vi väl glad Bengt, när det här har kommit? Ja, den här boken har man väntat på länge faktiskt. Ryktet har gått att de här båda experterna på folksagor, att de hade det här projektet. Och den gemensamma titeln för de här tre banden- den är alltså Folksagan i Sverige. Och det där kan jämföras med tidigare böcker- som innehåller folksagor eller handlar om folksagor. Och den har varit Svenska folksagor. Men mot det kan man alltså invända att sagorna är internationella. Och det gäller särskilt de långa så kallade undersagorna. Så därför är... Titeln Folksagan i Sverige, den är mer korrekt. Och det här är det första större verket om svenska folksagor sedan 1949-50. Då kom Valdemar Ljungmans Sveriges samtliga folksagor i ord och bild ut i tre delar. Och vad som har hänt sedan mitten av 1900-talet är att den internationella sagoforskningen- den har utvecklats från ett studium av sagotexter till ett ökat intresse för människorna bakom sagorna. och Det gäller då både berättarna och upptecknarna. Och del ett den handlar om insamlarna och det är den delen som vi ska ta upp nu i den här veckans podd. Alla tre böckerna inleds med ett porträtt av Gunnar Olav Hylten Cavaljös- som ju var vår närmaste svenska motsvarighet till Bröderna Grimm. Han gav tillsammans med engelsmannen George Stevens ut svenska folksagor och äventyr på 1840-talet. I del 1 avbildas han som han såg ut när han var i 20-årsåldern. I del 2 ser man en medelålders en Cavalius. Och i del 3 är han gammal med långt vitt skägg. Och det finns naturligtvis en tanke bakom det här. Och det är att eh, nästa år, eh, 2018, så är det jämnt 200 år sedan Hulten Cavalius föddes. Han föddes 1818. Hans namn är väl kanske inte så här väldigt känt, men många har ändå hört talas om sagor som Prins Hatt under jorden och Lilla Rosa och Långa Leda. Och de finns i den här samlingen, vår första stora Samling av folksagor i Sverige. Och eh, det här är ju underbara sagor. Eh, Lilla Rosa och Långa leda handlar ju om hur Lilla Rosa förvandlas. och Sen hör man hur hon då i, i skepnad av en and frågar. Spelar min lind, sjunger min nektergal Gråter min lille son, gör min herre sig någonsin glad. Det här vet jag att det eh, var... En saga som bland annat Astrid Lindgren verkligen älskade. Samlingen fick kritik när den kom ut för en arkaiserande stil. Hulting han var bara 26 år när den här delen kom ut. Och han visste ju att många av de här sagorna var gamla och då tyckte han att det skulle man se på formen. Han var inte ännu en mogna forskare som skrev det första större verket inom svensk etnologi, världen och vildarna. Och eh, alla de här tre delarna är disponerade på samma sätt. De innehåller en mängd fina sagotexter med kommentarer och de här kommentarerna är verkligen en fröjd att läsa för att de serverar mängder av intressant kunskap. Och det gäller kanske särskilt del två om berättarna som vi kommer att ta upp längre fram där presenteras många tidigare helt okända berättare när det gäller insamlarna så är alla väl kända sedan tidigare men Gustafsson och Palmefält porträtterar dem mycket träffsäkert och man lägger märke till en hel del omvärderingar till exempel av en kontinental utgivare av sagor, en fransyska som brukar kallas Madame Dolnois. Hon gav på 1600-talet ut åtta volymer med f sagor och alla har ett tydligt kvinnoperspektiv som gör de här sagorna intressanta. Det var alltså på 1600-talet som fe eller undersagan fick sitt stora genombrott som litterär genre med men enstaka sagor kan vara mycket, mycket äldre. I början av del 1 här så kan man läsa två svenska sagotexter som har likheter med en mer än 3000 år gammal egyptisk saga. Sagan om bröderna Bata och Anubis. Ett annat viktigt namn bland 1800-talsupptecknarna är Per Arvid Säve som för Ulf Palmenfelt skrev sin avhandling om. Säve, han var gottlänningen som dokumenterade sagor, sängner, visor och lekar och mycket annat. Han var skollärare i Visby och hans bror Karl Säve blev Sveriges första professor i nordiska språk. Båda var intresserade av gutamålet och snart kom också att berätta traditionen in i bilden. Och i, I boken här så beskriver man Säves arbetssätt där man bland annat kan se hur han gjorde väldigt korta noteringar när han var ute i fält men när han sen skulle renskriva det så gjorde han om dem till ganska långa målande berättelser. Sammanlagts upptecknade Per-Arvid Säve-sagor efter 55 personer och det gör att hans samling är en av de största i Sverige. I folksagan i Sverige, där kan vi läsa om ytterligare fyra storsamlare från 1800-talet. Det är Hylten Cavallius förstås. Sen är det Sörmledningen Gustav Eriksson. Det är Eva Wikström i Skåne. Och så är det August Bondesson. Och eh, de här upptecknarna, de var då lite olika för att eh, Gustav Eriksson, han var mycket påverkad av en som hette Nils Gabriel Djurklo. Och eh, det där gjorde att... Eh, han ofta ville så att säga, lite brodera ut sagorna med ordspråk och talesätt och liksom ett, ett språk som gjorde att, att de blev ofta lite längre berättelser och detsamma kan man säga om Eva Wigström och även August Bondesson var från början påverkad av djurklo men sen så småningom så kom han att inse att eh, sagorna borde skrivas ner precis så som berättarna själva framförde dem och eh, Bondessons historiegubbar på dal det är en eh, bok som om den hade kommit ut på ett internationellt språk så hade den varit känd i hela världen det är en av de första böckerna där man får –möta fyra stycken berättare från Dalsland, i Bonessons fall– då, –som berättar precis så som de berättade i verkligheten. Och eh, Gustav Eriksson, där skriver de båda utgivarna att han väger inte för oanständigheter– och man konstaterar att det gör inte de båda utgivarna heller för att det finns ganska många sagor här som är mycket frispråkiga och väldigt roliga att läsa. Även Eva Wigström, hon fick uppleva detsamma som Gustav Eriksson nämligen att en stor och fin samling sagor kom aldrig ut under hennes livstid. Erikssons sagor har alltså legat i ett arkiv ända till för ett par år sedan när de kom ut. Och Eva Wigströms fågeln med guldskrinet med skånska sagor, den inköptes av Bonnier men låg sedan i nästan hundra år otryckt i förlagets arkiv men sen kom den ut. Så den enda av de här Gustav Eriksson, Wikström och Bondesson som hade liksom lätt att få sina böcker tryckta, det var August Bondesson. Han var en känd författare redan under livstiden. Och eh, om vi tittar på en av de här sagorna, den som brukar kallas för mästerkatten i stövlar, då finner vi att eh, del ett innehåller två versioner av den. Och det är Hultin Cavaliers slottet som stod på guldstolpar och det är djurklos, mästerkatten eller prinsessan av Kattenborg. Och det finns en pedagogisk tanke naturligtvis bakom det här att man kan se att det finns liksom ingen fast form för sagan utan den kan berättas lite olika från ena gången till den andra. I den här sagan ingår ett prov som ska visa att Geltinnan är en prinsessa. Hon kommer då till ett slott och där så är det en moden till kungen som är i slottet. Hon misstänker att det här kan vara en bedragare så att hon lägger en böna under sängen, under madrassen och sen säger då att hon har inte kunnat sova en blund för det var som en stor sten låg där. Och nästa natt så är det ärter och tredje natten är det ett halmstrå. Men hos djurklor så är det också en fråga om tre nätter med det här provet. Och första gången ärta, sen tre riskorn och tredje gången ett tagelstrå. Och den unga flickan hon säger att ja, jag kunde inte sova alls för att det var som ett berg första gången. och Sen var det de tre riskornen, ja, det var som tre stora stenar säger hon. Och tredje gången en järnstång, det var tagelstrået. I själva verket så är det katten som hela tiden har talat om för henne vad man ska säga så att hon inte ska bli avslöjad. Och vi känner ju igen det här motivet. Det är ju prinsessan på ärten av Jose Andersen, det har han fått från den här gamla folksagan. Som du förstår så finns det massor att läsa i första delen av folksagan i Sverige. Den som handlar om insamlarna, man får massor av intressant kunskap om Människor som tillvara tog den svenska sagotraditionen och det finns gott om sagotexter. Det är ett ämne som vi kommer tillbaka till. Men nu är dagens podd slut. Ni är välkomna att höra av er till oss under adress lyssna folkminnespoddense och vår podd är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Vados Akademin för svensk folkkultur.